Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Umay yudlilhu dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Saya bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Qala Allahu Ta'ala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya, amanu waqulu, ya amanu wa la illa wa antum Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah Patulah Sebenar-benar patuh dan tunduk Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, bahkan di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dan janganlah sekali kali kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang kedua Qalallahu ta'ala Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasuttaqurabbakumulladzii khalaqakum min nafsin waahidah wa khalaq minha zaujaha wa baththa minhuma rijaalan katsiiran wa nisaa' wattaqullaha alladzii tasaa'aluu bihi wal arham innallaha kana ala hais kalian manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah yang telah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihis salam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya, Hawa AS. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Dan jagalah silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga. Qala Allah Ta'ala. Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa ikfir lakum dunubakum.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 kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah Kitab Allah, Al-Quran, wakir hadiy-hadiy Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran yang merincikan dan menjelaskan secara gamblang adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wa syarulumuri muhdathuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang berhubungan dengan masalah ibadah secara khusus adalah yang tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kullamuhdithin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama, wa nbidatun dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan, windalan fil nar keluarkan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah masjid di muka bumi ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka tidak mau mengetahui tentang informasinya. Tidak mau mengunjunginya. Bahkan tidak mau tahu apapun berhubungan dengan masalah itu. Itulah masjid Aqsa, saudaraku. Masjid Aqsa yang ada di Palestine adalah salah satu dari tiga masjid yang mulia. Banyak diantara kaum muslimin sekarang yang tertipu dengan media. Menganggap bahwasanya tidak perlu ke sana atau bahkan takut ke sana. Atau bahkan tidak mau tahu tentang informasinya. Terbukti mereka tidak pernah berusaha untuk mencari tahu informasinya. Apalagi untuk terfikir ke sana, karena ditakut-takuti oleh informasi, di sana susah, diribut, dan seterusnya. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian pada saat mengunjungi tempat itu dua minggu yang lalu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Dan saya berani mengatakan di mimbar ini bahwasanya informasi yang sampai kepada kita terlalu berlebihan. Seakan-akan mustahil umat Islam untuk masuk ke sana. Memang negara itu lagi dijajah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Orang-orang yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW Tetapi umat Islam di sana hidup Mereka makan, mereka berdagang Dan memang asal daripada asli penduduk Palestine Adalah suku Finikiyun dan juga suku Kananiun Mereka adalah suku asli Arab Dulunya mereka beragama Nasrani mengikuti kerajaan Romawi dan akhirnya setelah masuk Islam zaman Umar bin Khattab ke Palestine, mereka menganut Islam. Jadi sekarang alasan mereka mempertahankan wilayah mereka kerana dua hal. Yang pertama kerana mereka Muslim dan Muslim tidak dibolehkan dalam agamanya untuk membiarkan siapapun merampas wilayah yang telah mereka kuasai. Dan yang kedua adalah mereka penduduk asli yang memang tidak boleh sama sekali direbut dari mereka wilayahnya. Ini sudah hukum Allah dan juga hukum manusia. Betul Makdis, saudaraku. Masjid yang sangat mulia. Disebutkan dalam banyak sekali dalil-dalil. Dalam Al-Quran, Allah khususkan surah Isra' surah nomor 17 menyebutkan tentang Masjid Aqsa. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra biabdihi. Layla minal masjidil ara minal masjidil aqsa aladhi barakna hawla. Al-ayah. Segala puji dan mahasuci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan Aqsa artinya sesuatu yang jauh karena sangat jauh jaraknya dari Mekah, maka dikatakan Masjidil Aqsa. Nama lainnya adalah Baitul Maqdis atau rumah yang tersucikan. Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan terlalu banyak fadilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saudaraku Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Ibrahim alaihissalam pada saat selesai membangun Masjid Haram Mekah, beliau menuju ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa, tepatnya 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3366 dan 3425, juga riwayat Imam Muslim nomor 520, An-Nasai nomor 690 dan Ibnu Majah 753. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi s.a.w alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayy masjidin wudha fi al-ard awwal?" Qala al-Masjid al-Haram. Qala, "Qultu thumma ayy?" Qala al-Masjid al-Aqsa. Qultu, "Kam kana baynahuma?" Qala 40 sana. Thumma, "Ayna ma al-salatu ba'd?" Fa fa inna al-fadla fi. Aku kepada Nabi sallallahu alaihi berkata, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Lalu beliau bersabda masjidil haram di Bekka. Lalu Abidhar berkata lagi, Lalu setelah itu masjid yang mana? Lalu beliau bersabda masjidil aqsa. Lalu aku berkata, Berapa jarak antara pembangunan keduanya? Maka beliau bersabda jaraknya adalah 40 tahun. Kemudian beliau mengingatkan, mengatakan, Dimanapun kau didapati waktu sholat, Di sana, di tempat masjid itu, Maka sholatlah, Karena keutamaan ada padanya. Maksudnya adalah, Setiap kita mendapatkan lokasi dimanapun, karena lokasi Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.4 hektar, sangat luas, dan dimanapun posisi kita mendapatkan solat maka kita akan mendapatkan fadilahnya. Masjidil Aqsa juga memiliki fadilah dan ini tidak dimiliki oleh masjid yang lain, termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh. Imam Nasa'i dalam sunannya nomor 693, Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1408 dan hadis ini disoikan oleh Syekh Albani rahimahullah dikatakan anna Sulaiman, kata Nabi SAW anna Sulaiman bin Dawud alaihi salam lammabana bayt al-maqdis sa'alallah azza wa jal khilala thalatha sa'alallah azza wa jal, hukman yudhafi hukma fa utia wa sa'alallah azza wa jal, mulkan la yambagi li ahadin min ba'di fa utia Wa sa'ala Allah azza wajal hina faraga min bina' al-masjid allaa ya'ti ahadan la yanhazuhu illa sallafi ay yakhruj min khati'atihi ka yawm wiladat ummu sesungguhnya Sulaiman alaihis salam pada saat selesai merenovasi Masjid Aqsa yang dibangun oleh kakeknya Ibrahim alaihis kemudian Sulaiman setelah itu datang alaihis memperbaiki dan merenovasi Masjid Aqsa setelah selesai memperbaiki, memperbaiki Masjid Aqsa maka Sulaiman meminta kepada Allah azza wajal hal yang pertama dia meminta agar hukum yang diberikan keputusan atau keputusan yang Sulaiman ambil selalu sesuai dengan hukum Allah dan Allah telah memberikannya. Jadi apapun yang Sulaiman alaihissalam berikan hukum kepada masyarakatnya maka itu sesuai dengan hukum Allah tidak ada pelanggaran dan Allah telah berikan. Yang kedua Sulaiman alaihissalam meminta agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang setelahnya dan juga telah diberikan dan yang ketiga Sulaiman alaihissalam meminta agar tidak ada siapapun yang datang ke masjid ini untuk solat. Tidak ingin kecuali hanya untuk sholat saja. Melainkan dia akan keluar seperti keluar dari sholat. Kecuali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kita tahu fadilah dibersihkan dosa. Seperti baru dilahirkan oleh ibu ini hanya ada di masalah haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang Sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafas. Mengucapkan kata-kata syahwat. Tidak fusuk. Menyentuh secara fisik. Pada pasangan yang tidak halal buat mereka tentunya. Kemudian juga tidak jidal, tidak berdebat-debat di musim haji, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi masjid aqsa saudaraku, sekali saja solat di sana, apapun kata ulama hadis sunnah atau wajib, maka pahalanya kalau ikhlas datang untuk solat saja, maka seperti baru dilahirkan oleh ibu lagi. Ini fadilah yang sangat agung dan di masjid haram mecca pun tidak dimiliki atau tidak memiliki fadilah ini. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dikatakan Abidhar anhu dalam hadis diriwayatkan oleh At Tabarani. Dan ini juga disohikan dalam kitab Al-Ausat nomor 6983 dan 8230. Al-Hakim dalam Musadraqnya nomor 8553. Al-Bayhaq dalam syu'abil iman 4145. Dan yang lainnya. Serta ini dikuatkan dengan persohian Syekh Al-Bani. Abidhar berkata... تذكّرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولن يأم المصلّي ولا يوشقنه ألا يكون للرجل مثل شتّ فرس من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرا له من الدنيا جميعا أو قال خيرا خير من الدنيا وما فيها. Kami pernah berbincang-bincang di sisi Nabi Alaihi Wasallam suatu hari. Kemudian kami berbicara satu sama yang lain sahabat. Manakah yang lebih afdal? Masjid Nabawi ini, Masjid Rasulullah SAW atau Masjid Aqsa. Maka Rasulullah SAW pun keluar lalu menyampaikan kepada kami. Salat di masjidku ini lebih afdal daripada Masjid Aqsa empat kali salat di dalamnya. Dan dia adalah sebaik-baik tempat salat. Masjid Aqsa adalah sebaik-baik tempat salat. Nanti menjelang hari kiamat, akan terjadi di wilayah Maitul Maqdis, orang-orang tidak memiliki tanah lagi. Sampai seseorang di antara mereka hanya memiliki tanah senilai tali kudanya saja. Dan ini subhanallah seakan-akan memberikan isyarat kita pada hari-hari sekarang ini. Di mana pada saat itu dia tetap bertahan kerana dia ingin melihat Maitul Maqdis. Orang-orang asli di sana, walaupun dia cuma punya, punya tanah, nilainya hanya seperti tali kudanya. Artinya sangat murah atau sangat kecil. Mungkin cuma 1 kali 1 meter saja. Dia akan pertahankan yang penting dia bisa melihat Betul Maqdis. Dan ketahuilah, tanah sekecil itu di lokasi sana jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dalam riwayat dan dikatakan lebih baik dibandingkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Juga Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah Masjid Aqsa. Dimasukkan bersama dengan solat, masjid atau pergi ke masjid haram dan masjid nabawi. Di dalamnya adalah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Bukhari nomor 1189 dan Imam Muslim 1397. Kata Nabi SAW, La tashuddu rihal illa ila thalasa masajid, ila thalasa masajid, almasjidil haram wa masjidil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sallam wa masjidil aqsa. Tidak boleh safar secara khusus kata Nabi saw. Mendatangi sebuah masjid kecuali menuju ketiga salah satu dari tiga masjid: Masjid Haram di Mekah, Masjid Rasulullah saw di Madinah dan Masjidil Aqsa. Kemudian juga I'tikaf di Masjid Aqsa sama dengan I'tikaf di Masjid Haram Mekah dan juga Masjid Nabawi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bayhaqi dalam kitab dalam Al Kubro nomor 8357. Al-Tabarani dalam kitabul Al-Kabair 9511 dan juga hadis ini disohikan oleh Syekh Albani Dikatakan kata Nabi SAW, La'tikafa illa fi hadihil masajidithalat. Masjidil Madinah, Masjid Makkah, Masjid Ilya atau Masjid Al-Aqsa. Iktikaf yang paling sempurna di bulan Ramadhan adalah hanya di tiga masjid. Masjid Madinah, Nabawi, Masjid Makkah, Masjid Haram dan Masjid Ilya atau Masjid aqsa Kemudian ada hadis-hadis yang mulia yang lain menyebutkan tentang masalah fadilah solat di sana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasannya Maimunah bertanya, Maimunah istri Nabi SAW dalam beberapa riwayat lain dikatakan dia adalah sahaya Nabi SAW. Maimunah bertanya setelah menikah dengan Nabi SAW, Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang baitul maqdis. Maka kata Nabi SAW, solatlah di dalamnya. Kerana solat di dalamnya fadilahnya sama dengan solat seribu kali lipat dibandingkan tempat yang lainnya. Lalu kata Maimunah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu menuju ke sana, ya Rasulullah. Kata Nabi saw. Maka sebaiknya dia menyumbang, walaupun hanya minyak yang digunakan untuk menerangi masjid Aqsa. Karena siapapun yang menyumbang, ya siapapun yang menyumbang minyak atau memberikan penerangan di masjid Aqsa sama pahalanya dengan solat di sana. Dan ini ada motivasi untuk membangun dan merenovasi masjid Aqsa itu sendiri. Di dalam hadis yang lain disebutkan, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam al-Tabarani dalam Kitabul Al-Kabair 214, Mustadraq Al-Hakim no. 8297, dan seterusnya ini dihasankan oleh banyak ulama hadis. Kata Nabi SAW, Imranu bayitil maqdis harabu yasrib. وَخَرَبُ يَسْرِبْ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحِي كَسْتَنْتِنِيَا وَتْحَا كَسْتَنِيَا خُرُوجُ dajjal. Pembangunan Beitil Maqdis akan terjadi pada saat kota Madinah mulai mengalami kehancuran. Dan hancurnya kota Madinah, maksudnya ada terjadi keributan adalah waktu munculnya Perang Besar. Dan munculnya Perang Besar adalah waktu direbutnya Konstantinia atau Kerajaan Romawi. Direbutnya Konstantinia, Kerajaan Romawi adalah waktu keluarnya dajjal. Para ulama hadis merincikan mengatakan kemungkinan yang dimaksud ini adalah pada saat terjadi transisi Umar bin Khattab radhiyallahu mulai memimpin dan masuk ke Baitul Maqdis. Setelah beliau meninggal terjadilah fitnah di kota Madinah, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu majma'in, maka terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka ini dianggap bahwasanya kerusakan yang terjadi di Madinah dan Baitul Maqdis pada saat itu lagi berjaya, lagi berjaya. Kemudian terjadi perebutan Konstantinopel yang kita tahu terjadi pada tahun 1953 Masehi. Ini terjadi di zaman Khalifah Sultan Muhammad bin Murad. Makanya juga terhadap rebut Konstantinopel. Ini makna hadis yang pertama. Makna hadis yang kedua adalah ulama menghubungkan ini dengan keadaan akhir zaman nanti. Nanti akan terjadi kerusakan di Madinah dan pada saat itu justru Baitul Maqdis merdeka. Kemudian setelah Baitul Maqdis merdeka maka akan terjadi malhamah orang besar antara kaum muslimin dengan Romawi dan ini juga disebutkan dengan hadis riwayat Bukhari disebutkan tanda-tanda hari kiamat kecil terakhir sebelum terjadinya kiamat besar sebelum dajjal keluar dikenal dengan malhamah kubra Tentunya ada bahasan sendiri, saya tidak bisa jelaskan semuanya di khutbah Jum'at. Tapi yang jelas, ini makna hadis yang kedua. Nanti akan terjadi kerusakan di Madinah. Allahu Alam apa yang dimaksud dalam makna yang kedua ini. Kemudian Betul Maqdis akan makmur dan merdeka. Setelah itu akan terjadi Malhamah Qubrah. Pada saat Betul Maqdis sudah merdeka. Ya Umat Islam memenangkan peperangan. Lalu kemudian keluarlah Dajjal pada saat itu. Di dalam hadis yang lain, disebutkan juga bahwasanya bukan cuma Mekah sama Madinah yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Tapi Baitul Maqdis pun tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 364 di jidid 5 dan disohikan oleh para ulama hadis termasuk Imam Ahmad sendiri. Saya bacakan langsung terjemahnya kerana hadisnya cukup panjang. Selama 6 tahun kami di bawah pimpinan Junada bin Abi Umayyah. Ini dikatakan oleh Mujahid. Muhyiddin ini salah satu ulama tabi'in. Ini Gubernur yang berkuasa atau memimpin pada saat itu di wilayah Bethel Makkis. Dia pernah berdiri memberikan khutbah kepada kami seraya berkata, kami pernah mendatangi seorang Ansar dari sahabat Nabi yang bernama Ubaidin Sambil radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun masuk menemuinya seraya berkata ceritakan kepada kami sesuatu yang pernah anda dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan ceritakan kepada kami sesuatu yang anda dengar dari orang lain yang Anda dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun mendesaknya. Pada saat itu Ubadah bin Samit berkata radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di depan kami seraya bersabda, "Aku ingatkan kalian bahaya al masihid Ad-Dajjal. Dia adalah seorang yang buta sebelah matanya." Rawi berkata, "Saya yakinnya dimaksud adalah mata kirinya." Akan berjalan bersama gunung-gunung roti dan sungai air pada saat orang sedang kelaparan di akhir zaman. Tandanya, ia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam riwayatnya dikatakan, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya tiga, sisa hari-harinya, 37 hari itu seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, dua bulan, dua pekan dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Kekuasaannya akan mencapai semua tempat minum, telaga-telaga air, semua sungai, semua lautan akan digosai oleh Dajjal. Dia tidak akan dia tidak akan bisa mendatangi empat tempat saja, masjid haram Mekah yang ada Ka'bah dan masjidku ini, masjid Rasulullah saw. Maksudnya masjid Rasul, kata Umar bin Salim dan masjid Rasul, Nabi saw dan masjidku ini berkata, masjidil Aqsa di Palestina dan juga wilayah Tursina di wilayah Mesir sekarang. Apapun yang terjadi, ketahuilah bahwa Allah Azza wa tidak buta matanya dan Dajjal buta mata kanannya. Maka nanti akan turun seorang laki-laki yaitu Isa al yang akan membunuh Dajjal lalu kemudian kalahlah dia. Hadis hadis ini saudaraku menjelaskan tentang fadilah Masjidil Aqsa dan tentu masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang semuanya kaum muslimin mengetahui. Tapi cukuplah hadis-hadis tadi kita jadikan sebagai pegangan. Saya setelah jalan kemarin menjelas atau mengajak beberapa orang jemaah yang membimbing merjemaah dan saya masuk ke sana. Memang kebetulan pada saat kami masuk kami harus izin diperiksa oleh imigrasi Israel. Tetapi pada saat kami masuk ke sana Alhamdulillah di sekitar Masjid Aqsa saudaraku banyak hotel-hotel kaum muslimin. Ada rumah makan mereka berdagang dan kami leluasa masuk ke Masjid Aqsa lima waktu sholat dan masjid itu sangat luar biasa di mana sejarahnya saya sempat membeli sebuah buku namanya Atlas Palestina dan saya temukan luar biasa banyak sekali hal-hal sejarah yang memang harus diketahui oleh kaum muslimin termasuk sejarah bagaimana Umar bin Khattab membangun Masjid Kiblat di sana dilanjutkan dengan kerajaan Umayyah dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan di tahun 70-an 75 sampai sekitar 64 sampai 86 Hijriah dia berkuasa dan dia membangun masjid namanya Kubbatussakhra dan semua itu masuk di wilayah Aksa Aqsa jauh lebih besar daripada itu kena temboknya berdiri dengan batu-batu gunung yang kuat. Dan di situ semuanya sholat di dalamnya ulama sepakat. Sama dengan seribu pahala sholat dibandingkan tempat-tempat lain. Dan di antara hadis-hadis tadi yang saya sebutkan. Ada dikatakan hadis tadi yang dihasankan oleh para ulama. Kalau sholat di sana sama dengan seperempat sholat di masjid Nabawi. Kalau Nabawi seribu dan ini berarti 250. Itu dikuatkan dengan hadis yang lebih kuat sanadnya dengan seribu pahala sebagaimana hadis maimunah tadi radhiyallahu anha. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan saudaraku. Bila Allah mudahkan anda untuk ada rezeki dan bisa umrah plus aksa maka lakukanlah. Dan datangi ke sana. Angkat semua perasaan-perasaan khawatir bahwasanya akan terjadi keributan dan seterusnya. Karena di sana sangat aman. Keributan terjadi di beberapa titik-titik tertentu saja dan memang tentu saja ada perampasan dan penjajahan. Dan di sini kita dengan hadir di sana, saya ketemu dengan Imam Masjid Aksa-nya langsung. Ketemu dengan banyak kaum muslim di sana. Kami dipeluk dan mereka hampir menangis. Memberikan uh, penghargaan dan berterima kasih kenapa kita datang. Dan saudara-saudara kita di Turki sekarang sangat memahami tentang poin ini. Sehingga mereka punya penerbangan. Allahu'alam yang saya dapat informasi adalah 3 pesawat setiap pekannya, berarti 1000 orang muslim Turki datang ke sana. Pada saat ditanya oleh beberapa teman-teman kami yang dari Indonesia yang segintir saja yang datang. Cuma 30-50 orang maksimal. Per satu kali datang, maka bertemu dengan seribu orang-orang Turki ditanya, kenapa kalian datang ke sini? Jawabannya sangat bijaksana, karena kami tidak ingin kehilangan masjid ini. Dan ternyata teman-teman sekalian di media termasuk Indonesia dibesar-besarkan. Seakan-akan sudah tidak mungkin orang muslim ke sana. Dan pada saat kami di sana, sama sekali tidak ada terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi keributan, maka biasanya anak muslim ini menusuk seorang Israel. Pada saat pun dia terbunuh orang itu. Maka dicarilah si muslim tadi, setelah didapat, maka yang lainnya kembali kepada kehidupan seperti semula. Tentu ini bukan kita menggampang-gampangkan untuk tidak berdoa kepada Allah. Kita meminta agar kemerdekaan terjadi di sana. Tapi saya tetap memotivasi muslim untuk datang ke sana. Dan insya Allah, mudah-mudahan dengan kita hadir di sana, walaupun cuma 3-4 hari. Kerana program travel kemarin ada 4 hari. Mudah-mudahan dengan kita niatkan ribat. Kita mengikat diri di perbatasan antara kaum Muslimin dengan orang-orang non-Muslim ini mendapatkan hadis bukhari yang berbunyi kata Nabi saw. Ribatu yawman fisa bilillah khairumina dunyaumafiah. Mengikat diri di perbatasan antara Muslimin dengan orang-orang kafir di wilayah konflik justru di mana kita justru hadir di situ menunjukkan kekuatan kaum Muslimin walaupun kita tidak berbuat apa-apa kita hanya datang seakan-akan memberikan dukungan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya sehari saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dan ini sebuah dan saya titipkan pesan juga terakhir seolah-olah sekalian, titipkanlah doa untuk saudara-saudara kita muslim di sana, agar Allah berikan mereka kemenangan, agar Allah muliakan tempat itu dan memang ini janji dari Allah dan Rasulnya, kita akan berkuasa dengan izin Allah dan jangan lupakan sejarah kita, kaum muslimin sudah berkuasa 1335 tahun yang akan saya lebih jelaskan nanti di materi kita di acara Tanjil Akbar tentang hidup yang mulia dengan Islam. Aku luka uli Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Was-takfirullahi. Wa-lakum. Dan saya beristighfar dan mengajak jama' istighfar kepada Allah. Was-takfiru istighfar. Lassungguhadiya maanri ma taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala juga salawat dan kasyi'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua buah hadis Nabi saw yang mulia berhubungan dengan hari Jumat, saudaraku. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Nasai yang berbunyi kata Nabi saw. Hari Jumat itu ada 12 waktu dari terbit matahari subuh tadi sampai terbenam matahari tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah oleh Allah dan kejarlah waktu ijabah itu habis asar sampai terbenam matahari artinya 12 waktu dari pagi sampai maghrib itu insya Allah diijabah doanya tapi lebih banyak berbanyak doa setelah solat asar sampai terbenam matahari riwayat Imam Muslim juga menyebutkan bahwasannya Jumat adalah waktu yang berkah. Ada satu waktu di mana atau ada waktu-waktu di hari Jumat di mana kalau seseorang Muslim berdoa, pasti Allah ijabah. Dan kata Nabi SAW, kejarlah waktu ijabah itu antara duduknya imam di khutbah kedua sampai diikomahkan sholat. Makanya semua khatib kalau sudah mengikuti sunnah Nabi saw pasti mereka akan berdoa di khutbah kedua dimulai dari Nabi saw dan seluruh ulama yang akan berpegang pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Maka jangan sia-siakan dua waktu yang mulai ini. Mari kita hadirkan hadir dan sekiran kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah ijabah. Alamin. Kami memujimu Ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin kau pencipta seluruh yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kami. Kami memujimu sebagaimana layak kau dipuji dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau dan malaikatmu telah memberikan salam kepadanya. Ya Allah kami memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas agar engkau menanamkan iman yang sempurna di dalam hati kami. Dan engkau memudahkan kami untuk melakukan perbuatan yang sempurna yang telah engkau perintahkan. Dan kami memohon kepadamu agar engkau menerima semua keimanan dan keamal soalian kami itu. Ya Allah ampunilah kami. Dan kedua orang tua kami. Seluruh kerabat kami. Seluruh muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah. Zat yang maha kuat. Yang maha perkasa. Berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestine. Di Syria. Di Yaman. Di Irak, di Myanmar, di manapun mereka berada, ya Allah ikhlaskanlah niat-niat mereka, pokokkanlah telapak telapak kaki mereka, terimalah para syuhada mereka serta muliakanlah Islam di tangan mereka dengan di tangan tangan kami dan partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta dan juga dengan jiwa kami ya Allah kami memohon surga firdaus tanpa hisab dan kami menjauhkan diri dari api neraka ya Allah kami memohon surga firdaus tanpa hisab dan kami menjauhkan diri dari api neraka ya Allah kami mohon surga firdaus tanpa hisab dan jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan berkat dan rahmat dan perpisahan senarnya perpisahan yang membawa pengampunan dan juga rahmat Aduh tanbahan berkah dariMu, Rabbna, Atehna fi dunia hasana, wa fi alakhirah hasana, ta'wkin adzab al wa dixin al-jannah Ya aziz al ya Rabb alamin وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Innallaha ya'muru bil'adli walihsan. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan kepatuhan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang sekali perbuatan pelanggaran keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha Ingatlah selalu Allah dan patuhlah padanya, dia akan ingat kepada kalian. Wa asyhuru aniyamiyizukum syukurini jamakadi akan tambah wala akbar mengingat Allah adalah amal yang paling besar wa aqimi dan dirikanlah sholat